Bairebé les buides vespre i entre pitos i flautes, entre baixos i bateries, aquí comença Criticant. Divendres a punt d'entrar en el cap de setmana i avui amb molt de textos i moltes històries per passar-vos. Per exemple, Nam a escoltar, Nam a llegir les accions que han tirat endavant els predins i les predines flautes. Nam a xerrar de les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació en el paper que juguen en la revolució cubana. Anem de ràdios comunitàries. Anem a xerrar de manifestos de cultura lliure. Anem a escoltar lo que mos diu una Teresa Forcades. A poc a poc i en bona lletra i a poc a poc perquè anàvem fora. Començant, el feim llitjint manifestos, manifest de cultura lliure i diu així Cultura lliure vol lliberar la cultura. Cultura lliure és la nova banda sonora, la darrera paraula. Som una idea nova, un projecte ambiciós que aspira a servir d'eina i d'estímul per tots aquells creadors que treballin sota nous codis i que desitgen controlar al màxim la forma i el modo en què difonen la seva obra. Probem l'ús de llicències lliures, però primer hem de crear tot un teixit que recolzi aquest sector. Necessitem trobar-nos i xerrar, gestionar eficaçment, reclamar quan els nostres drets se vulnerin i sobretot servir de contrapès a una indústria acostumada a utilitzar un llenguatge que ja no ens agrada Som una simple associació però també una nova i fresca banda sonora La darrera paraula Això se mou Manifest de cultura lliure El copyright es no ens serveix. El nostre camp de batalla és la cultura i la creació en un sentit ampli Muva pap En va delmedia Muva pap En di va del Vimet Som advocats, artistes, activistes que volem socialitzar i posar en comú els nostres sabers. Regularment ens reunim, debatim, planejant la següent passa. Estàs disposat a intercanviar amb altros les teves habilitats? Frank Zappa va captar el missatge Llevau-li el poder als veis, va dir Per aquesta mateixa raó, rebutjam un model obsolet Unes entitats de gestió plenes de veis Idees vees Pràctiques vees negocis vells. L'ASGAE va fer, ha fet votar tots els resorts, però aquesta entitat és només un problema d'entre molts d'altres. Les actuals entitats de gestió actuen en base a posicions monopolístiques. Són estructures de poder, controlades per una petita minoria on els autors petits que careixen d'influència. Totes aquestes idees representen un model caduc, que ja comença a fer aigua, caput, i que tard o prest haurà de reconèixer que només funciona i serveix els interessos d'una selecta indústria que, en absolut, ens representa. A mystery man came over and he said, I'm out the site He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight if I was I és que qualcú ha dit ha pronunciat la paraula Frank Zappa i nohan pogut estar de pinchar un tema de que és màgic uh, cantant, compositor, guitarrista etc i continueem escoltant temes de Frank Zappa de fons ara sona un vídeo un per raro però ha enfranc Zapa Estaven llegint aquest manifest de cultura lliure cultura lliure vol lliberar la cultura i en el seu punt 4 diu així Teddy Bautista sempre deia que l'Esgai no és un sindicat sinó una entitat de representació proporcional en la que els vots són com accions Teddy Bautista ens ha donat pistes sobre què és allò que cal fer. Allà que cal fer és que les entitats de gestió siguin un sindicat d'autors de veritat, no un vertical com ho és en l'actualitat. Més que una gestió més racional dels drets d'autors de a lo que han de tindir és arribar a models molt, però que molt més democràtics. Algunes de assessors de aquest manifest que realment són interessants, que mos agraden i que crec que seria convenient anar recuperant i anar reinterpretant com a mínim d'aquesta manera de tant tant tant. to Que s'han fet en el dia d'avui Predins i predines flautes ocupen una oficina del Dodgy Bank a Ciutat Si ahir van dur a terme una protesta contra el pagament de medicaments a les farmàcies Avui les padrines i padrins flauta de Mallorca han dut a terme Una ocupació d'una oficina del Dodgy Bank a Ciutat Malgrat ser una acció tranquilqui·la i pacífica. Els responsables de la sucursal han avisat la policia que ha identificat una de les persones que hi partitzaven,è hi participaven. Acabada l'acció, el col·lectiu ha publicat aquesta nota. L'esdeveniment avui ha estat ocupar l'oficina que hi ha a Palma del Dotze Bank. Malgrat haver informat els empleats que era un acte de desobediència civil pacífic que finalitzaria en ser rebuts pel director i lliurar-li el document al comunicat que s'anava a llegir a la premsa i que no s'obstacolitzaria el treball amb els clients, han optat per cridar la policia. Aquest ha informat que estava en un espai privat i, si es volia protestar, calia fer-ho al carrer. Han sortit tots els manifestants i els mitjans al carrer, excepte tres can romans dintre. Després de l'oportuna identificació del responsable de l'esdeveniment, s'ha procedit al lliurament del comunicat al director i hem informat que rebutjàvem la política de la senyora Merkel, al el que ell ha contestat que l'entitat era espanyola i els, i els empleats també. Algú li creu? Èxit! He ha hagut participació de noves padrines i padrins en un ambient de tranquil·litat i pau que quedarà reflectit en les fotos i en registraments. Anem a escoltar a continuació informacions que traïm des de portals web, com es VilaWeb, on avui publicaven una entrevista a dins de l'apartat Notícies, l'autora és Montserrat Serra, una entrevista a Teresa Forcades, no sé so si coneixeu, Teresa Forcades, però és teòloga, um, i és una dona que realment... Té uns punts de vista realment interessants a de el canvi de sistema, de l'eutonàcia, de l'avortament dins dels principis cristians, l'homosexualitat, etc. Teresa Forcades, el titular, diu així, s'ha de ser contundent. Vaga general d'un dia? No. Vaga general indefinida. Que vos pareixi escoltar-me un poc el que comenta la en aquesta entrevista. fins a 600 persones, no, no totes empresàries, em penso que d'empresàries o empresaris potser 300 i escaig o així, però que, clar, no és només de grans multinacionals. Hi havia molt petit empresari i mitjà empresari. Llavors, jo, la meva posició, diguéssim, més absolutament favorable a l'empresariat, però no a l'empresariat capitalista. Això és com es podria resumir. Jo crec que aquí al monestir som empresaris, Tenim una botiga, un taller de ceràmica, fem ceràmica, no donem l'abast amb les comandes i tenim una persona de fora que treballa i a aquesta persona li paguem un sou. Doncs això no és tenir una empresa i tenim una botiga i jo voldria que la societat això fos una possibilitat per tothom que volgués o que pogués no tenir aquestes iniciatives pròpies i tenir un espai on poder convertir-les en una empresa, en una cosa que tu montes, en una botigueta, en un taller, en el que vulguis. O sigui, jo no m'imagino una societat ideal, una societat que l'Estat et digui què pots fer i no pots fer, per exemple. Ara bé, una cosa és defensar aquest espai d'exercici de les pròpies capacitats i de muntar una empresa, perquè no ens necessitem un nom nou per això i un altre es dir, i això fem-ho el marc capitalista. Què vol dir per mi marc capitalista? Doncs en aquesta conferència vaig concretar-ho tres coses. No? Una és... Vol dir acceptar que hi ha una cosa que es diu mercat i que és lliure i que ha de ser lliure, i això per mi és una mentida perquè mai al llarg de la història ha estat lliure, ha estat sempre regulat a favor d'uns certs interessos, de la reialesa, proteccionistes, de la classe dominant, de l'empresari que dominava de torn, del parent dels governants de torn, o avui en dia amb l'OMC, l'Organització Mundial del Comerç, que ja es va espavilar l'any 94, a començar a posar traves al que podia ser una competència d'economies emergents, per exemple, i això si sí calgués ho puc concretar amb els exemples que conec, però em penso que és obvi per tothom no? que de regulació n'hi ha. Ara, evidentment, amb aquest impediment que hi hagi aquest empresariat actiu en els països que se suposa que doncs, no estan complint les directius europees, que és això, sinó regulació. O sigui, de quin mercat lliure estem parlant avui en dia. En canvi, doncs, hi ha aquesta absència de taxes sobre els capitals financers i hi ha aquest augment de legislació sobre la transacció dels treballadors, no? la immigració, etc. O sigui que... Pensar que la nostra noció d'empresa la podem situar amb un context que digui mercat lliure, jo crec que això és una hipocresia, és una fal·làcia i, per tant, és la primera cosa que vaig voler desautoritzar. La segona, que és molt important, va bé, sí, vaig comentant, és el que en diríem el marc global de l'activitat empresarial o de la societat, que en el capitalisme és un marc global que diu el màxim benefici, és a dir, la millor manera d'incentivar les persones, la seva creativitat, l'activitat econòmica i, en definitiva, el creixement, que amb aquesta paraula sembla que ho inclou tot, no? la prosperitat, la... que vagi bé la cosa. No? La millor manera és obrir aquesta possibilitat que el màxim benefici sigui el darrer criteri. Això és abarrant, és un punt de vista antropològic i humà. Primera, que tu t'interrogues a tu mateix i dius, clar, el màxim benefici econòmic, clar, perquè també això són paraules, no? i si diguessis màxim benefici humà, home, això ja sona millor tot i que del màxim, però sí, podríem anar a màxims, evidentment, en humanitat, en bondat, en solidaritat, però no, no, volem dir més bitllets, no?, és el que volem dir. Llavors és, com jo em pregunto, és clar, és que jo, si no m'ensenyen un bitlletet verd, no moc. És així? És això el que em passa a mi, com a persona? El millor que em poden fer perquè jo m'activi i imposi a ser més creativa i faci coses és ensenyar-me un bitlletet? És una pena, això, no? I jo no crec que sigui veritat, jo no crec que això sigui en mi, l'experiència real, o sigui, si no menjo, si em dones un tros de pa, segurament que m'activaràs al màxim, no? Però més, enllà d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, el que m'estimula és una altra cosa, és la curiositat intel·lectual, és el repte de tenir unes potencialitats i trobar algú que te les ajudi a posar en pràctica, que t'apreciïn els col·legues, que la feina que fas sigui valorada, que vegis que la gent els hi transforma la vida en positiu... Són moltes les coses que valorem més que no que ens ensenyin el bitlletet. Doncs i si per mi, com a persona, el bitllet verd, o del color que sigui, no és el màxim incentiu, per què no pensar que per la meva veïna potser tampoc no ho és, i si no ho és ni per mi ni per la veïna, potser és que pel conjunt de la societat l'interès real és un altre. Ah, doncs per què no fem una societat basada en això, que és el que de veritat ens agrada. És tan bàsic, però és tan important, no? que el marc global no pot ser el del màxim benefici. Aquí tenim una cosa que es diu l'estat del benestar, o teníem no? fins ara, que reconeixia que el criteri més gran que el del màxim benefici havia de ser aquest d'assegurar unes prestacions bàsiques, de reconèixer que hi ha uns drets humans i que això està més enllà del mercat i del benefici. I això eren el dret a aquesta educació, el dret a la sanitat, el dret a les pensions, el dret a l'alimentació, que va ser reconegut en els anys 90, això ja és situar la nostra activitat empresarial i humana en un context que és una mica més humà que el del màxim benefici. Per tant, això era la segona crítica, no? perquè el capitalisme em sembla que no és ètic. Primer, per la mentida del mercat lliure. Segon, perquè intenta forçar el nostre café humà i social dintre d'un marc que no li és propi, que és el del màxim benefici. I la tercera era la crítica marxista, la plus-vàlua. És a dir, què significa quan nosaltres acceptem que la millor manera de fer negocis és que jo pugui obtenir, això altre cop, el màxim benefici, però ara en aquest cas concret. Jo faig aquesta empresa que he dit que tenim el monestir, resulta que jo puc llogar una persona de fora que ens faci ceràmica, i jo li pago a aquesta persona un euro i jo amb el seu treball en guanyo un mil. Doncs això, el capitalisme diu, visca, que, que bé que ho fet, no? Tant de bo jo també trobi l'oportunitat de fer com tu, on he de deslocalitzar l'empresa per aconseguir això? Això és indignant, o sigui, això va contra la dignitat del treball de l'altra persona. Per això aquesta crítica marxista jo crec que s'ha de recuperar amb tota la seva importància filosòfica i antropològica de dir «mira, les persones no ens podem separar del nostra capacitat de treballar, jo no et puc vendre la meva capacitat de treballar, si jo vinc a treballar amb tu estem col·laborant». I aquesta col·laboració pot tenir diferents formes, però no pot ser que vagi més enllà del que és el reconeixement de la meva dignitat com a treballadora, no pot ser que tu guanyis mil euros amb el meu treball i jo en rebio un d'aquest treball» encara que haguem fet un contracte, perquè clar, oh, però és que jo si no et llogava tu, tu en tenies zero. Sí, sí, esclar, això és des d'aquesta, diria, manera de veure que jo estic criticant, perquè tu pots veure des del punt de vista de què ens sembla que són les relacions justes, i aleshores potser està bé que jo en guanyi un i tu guanyis quatre, o deu si vols, però mil no. És que és molt senzill, però és que només amb això tu ja limites o impedixes que hi hagi aquestes diferències aberrants que hi ha estat eh, havent durant, sobretot, els últims 40 anys, no?, que s'ha multiplicat o s'ha incrementat d'una forma mai coneguda abans a la història les diferències entre rics i pobres en el planeta. Jo crec que sí, clarament hi ha tots aquests partits anticapitalistes, llavors és la nomenclatura, sembla que quan et dius anticapitalista doncs et defineixes a la contra d'allò que hi ha, no? i sempre és millor si pots definir-te com a favor d'una cosa nova. Però també m'agrada pensar que aquest nou sistema tampoc Part d'aquesta desorientació és com si, per poder proposar un canvi, haguéssim de tenir claríssim què és el que volem organitzar com a alternativa. Bé, això en part està bé, però en part és també limitant, perquè no, precisament el que sabem és que no volem que les coses segueixin com fins ara. I això, aquesta societat nova, ens refiem d'aquesta capacitat de crear-la entre totes i entre tots. I això és el que també he viscut en aquest àmbit centroamericà, on no es parla d'un socialisme socialista, que ja saben perfectament què és, sinó d'aquest socialisme bolivarià que ells creuen en aquests àmbits no?, on hi ha hagut aquests canvis polítics tan forts i que han tingut conseqüències tan importants en el que són els índexs de pobresa del país i això, si vols, ho comentem una mica. El que... Doncs allà, allà la idea és, precisament el que m'ha agradat més quan hi he anat, és aquest obrir la possibilitat de pensar la societat d'una forma diferent i no que ens vingui cap guru ja dient la solució és aquesta i anem-ho a fer, sinó dir, escolteu, el que és segur és que no tenim perquè aguantar un sistema que clarament està perjudicant a la majoria i d'una forma tan brutal en els darrers temps. Per tant, a partir d'aquí, fiem-nos que entre tots podem fer això, com hem fet a Islàndia, aquesta assemblea constituent nova, i dotar-nos d'unes, eh, diríem, òrgans de govern que siguin capaços de respondre a les necessitats de la gent i a partir d'aquí fer un camí que necessitarà moltes mm, reajustaments i que no no hem de presentar-lo com ja ha fet, ni molt menys. Però el que sí que m'agradaria és animar, no? com posar sobre la taula aquest interrogant de dir però qui ens ha ensenyat a no fiar-nos, que ens podem organitzar millor, constatant, com constatem, que la manera actual és, diríem, contrària als interessos de la majoria d'una forma tan clara. Sí. Això, bueno, perdona, però per citar la... la quan dic d'una forma tan clara, no? darrere que hi ha, doncs hi ha la consciència, per exemple, aquest personatge Jan Ziegler... No, que també a la conferència vaig citar, aquest és el vicepresident vicepresident de la comissió assessora del Comitè dels Drets Humans a les Nacions Unides. I és un senyor que és doctor en, en Economia i en Dret i ha estat catedràtic d'Economia també a la Universitat de Grenoble i em sembla la Sorbona també. Llavors aquesta persona és la que ens està dient posan sobre la taula dades d'altra banda conegudes com són Gamma, Alpha, Dreamed I was an escamole. and around my toe Boss that bit the ground below snow watch out where the huskies go and don't you eat that yellow snow seal with a lead filled snowshoe I said with a lead Led, field, lead, -filled, a lead filled snowshoe snow he said peek-a-boo Peek with a lead Led, field, with a lead filled snowshoe snow he said peek-a-boo Peek he went right upside the head of my favorite baby seal. He went, whap, with a lead snowshoe. And hit him on the nose, and he hit him on the fin. And he... That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down, and I reached down, and I scooped down, and I gathered up a generous mitten full of the dead leg. La següent de les informacions que volem compartir en Tom Voltros està estreta des del de portal web de l'emissora de ràdio, Ràdio La Habana. Ràdio Habana Cuba, una voz de que recorre el mundo. 51 aniversario de la revolución. Y se titula digo aquí Las TIC aliadas de la revolución cubana. Mientras el vecino del norte hace hasta lo imposible por impedir el acceso a Cuba a las tecnologías de la información y las comunicaciones y, y se acrecientan las campañas mediáticas que presentan a la revolución cubana como enemiga de internet y de la utilización de las TIC este fin de semana Cuba será escenario de un sinnúmero de acciones de promoción de su uso en función del crecimiento cultural y educativo de sus pobladores y Festivales del conocimiento basados en la informática en todos los municipios del país, distribución gratuita de contenidos digitales de alto valor cultural y muchas acciones más tendrán lugar de una a punta a otra de la isla. Aunque poco difundido fuera de la isla, no se trata de algo nuevo. En 1984 Fidel Castro expresaba Creo que será fundamental, ya que hemos alcanzado estos logros, ya que hemos avanzado hasta aquí, que miremos a largo plazo y prestemos la mayor atención a la enseñanza y a la utilización de las técnicas de computación. Para ello hay que preparar a los maestros, hay que empezar por las universidades. De lo contrario, será imposible en el futuro mejorar algo sin el uso de las computadoras. Hoy día existe la posibilidad de tener al día cada cifra cada dato cada rama cada cosa y actualizar la información constantemente mediante programas de computación el desarrollo industrial y social requiere que nos posesionemos ambiciosamente de esas técnicas y también que desarrollemos la producción de los equipos necesarios que tienen, repito, una importancia tremenda en todos los aspectos. Estas observaciones de Fidel por sí solas echan por tierra esa imagen que pretende fabricar desde el exterior para confundir y tergiversar la realidad cubana en este sector. Resulta una paradoja que se acuse a Cuba de limitar el acceso a las TIC y a la información cuando desde los primeros años de la revolución se dieron los pasos para fabricar computadoras en el país e introducir la enseñanza de la computación en los diferentes niveles de enseñanza cuando todos los estudiantes de todas las enseñanzas tienen acceso diariamente a múltiples materiales e información útil a través de computadoras instaladas en todos los centros escolares en el caso de las universidades a través de la red de redes Y más de 600 joven club de computación han graduado a más de 3 millones de personas en cursos que tienen como objetivo proporcionar una cultura informática a la comunidad con prioridad para los niños adolescentes y jóvenes pero también a personas con discapacidad o de la tercera edad no por gusto la isla cuenta con recursos humanos altamente calificados en las tic tercer lugar recordémoslo entre todos los países según el último informe de la unión internacional de telecomunicaciones priorizando la conexión social a la red para garantizar un uso social de la misma y que pueda ser utilizada adecuadamente por medios científicos estudiantes profesionales periodistas artistas y escritores empresas centros de investigación y muchos más en medios de restricciones en medios de las en medio de las restricciones económicas que sufre el país <muchos> Sería como una tomadura de pelo decir que un gobierno que le da esas posibilidades a su pueblo donde un alto por ciento de los jóvenes entre 18 y 23 años está estudiando en universidades sin gasto alguno que mantiene regularmente más de 40.000 ciudadanos, en buena parte jóvenes, en casi 70 países, como colaboradores de la salud, el deporte y otras esferas, limite el acceso a las TIC. ¿Cómo entonces explicar que el Estado cubano se gaste decenas de millones de dólares cada año, y aún insuficientes, para universalizar el acceso a la informática y a contenidos que enriquecen la cultura y los conocimientos del hombre? ¿Qué ¿Por qué los grandes medios capitalistas no explican que cada vez más cubanos, a pesar de las limitaciones tecnológicas, utilizan Facebook, Twitter y otras redes sociales como vía de comunicación con el mundo? ¿Y más de 300 blogs con perfiles diferentes divulgan verdades desde Cuba? Al imperialismo y sus lacayos no les conviene reconocer que esta pequeña isla está construyendo una enciclopedia colaborativa, nombrada EQRED, con más de 90.000 artículos con una visión descolonizadora, con más de 11.000 colaboradores registrados y más de 60.000 visitas diarias, con picos de hasta 70.000. EQRED ECURRED, enciclopedia colaborativa. Visitas 60.000 diarias con picos de 70.000 que, por cierto, no se podrán seguir contabilizando como hasta el momento, pues el portal Google cerró para Cuba el sitio Google Analytics. ECURRED. Se ha convertido en la primera red social de contenidos en nuestro país, pues además de textos enciclopédicos, se pueden compartir opiniones, imágenes y acceder a una biblioteca virtual con más de 6.000 títulos. Posee también una versión portátil que se instala en las escuelas del país y se distribuye a la población en todos los joven clubes. Lo cierto es que desde 1962, Cuba tiene prohibido el acceso a equipos de telecomunicaciones, aplicaciones informáticas y software de cualquier compañía o subsidiaria estadounidense, que como bien sabéis, son las más importantes en esta actividad, y aún así apuesta por su utilización masiva en áreas del desarrollo económico y social del país. Como me dijera un amigo hace unos días, las TIC son aliadas de la revolución y no su enemiga. Continuam escoltant aquest impepinable àlbum, Apòstrofi, és l'àlbum complet d'en Frank Zappa, un àlbum que va ser publicat fa moltíssims anys, un 22 de març de l'any 1974. always call a plank on him and me can play the blues and then i'll watch him buff that tiny ruby that he used he'll straighten up his turban and eject the little loose along a once-held hammond organism underneath my shoes and then i'll call out how the future is because that's where it's been his little feet got long and flexible and suckers spell right in the time he crossed the line from later on the way back when Mentre nosaltres ja hem consultat aquest Ecurret aquesta enciclopèdia col·laborativa cubana i ja estem observant les primeres idees i les primeres entrades Festival de Conocimientos en los Joven Club de Computación y Electrónica um, Las Guerres de Wikipedia Articles sobre José Martí Jean-Paul Sartre José Antonio Méndez Fidel Castro Los buenos y los malos dirigentes Pierre de Corbetín Vamos, moltíssima informació Doncs anem a passar ara a llegir un altre fragment un altre text que també volíem compartir amb vostres en aquesta recta final de Criticant És un article que publica el diari Gara a la seva edició de dia de nou de juny I aquest article diu així les ràdios comunitarias exigen sus derechos en el Parlamento. Una representació de la Federació de Ràdios Comunitarias, la xarxa A.R.O.S.A. va assenyalar ahir en el Parlament de Gasteiz que el dret a la comunicació és un dret bàsic a la seva opinió, el concurs per adjudicar freqüències afavoreix les grans cadenes comercials. Una representació de la Federació de Ràdios Comunitàries, la red Arrosa, que agrupa 20 emissores de tot Euskal Ria, va compareixer ahir, a petició pròpia, a la Comissió de Cultura i Joventut del Parlament de Gasteiz per reclamar el dret a la comunicació. Varen assenyalar que el concurs per adjudicar 34 freqüències de FM a la comunitat autònoma basca les deixa indefenses a davant de les grans cadenes comercials en seu a Madrid i que no garantitzen ni la pluralitat ni els drets de la ciutadania en llengua basca. Varen demanar a més que se donin passos que conduesquin a l'elaboració d'una llei reguladora del sector audiovisual a la comunitat autònoma basca. Yeah, no. Miquel Estarrona, de Tastas Irratia, de Bilbo, Agus Hernán, de Anxeta Irratia, Bido Saldoea i Iñaki Ciarsolo, de Alabeldi, de Gasteiz, van ser els encarregats de presentar a la Comissió de Cultura i Joventut el diagnòstic que les ràdios comunitàries basques fan de la situació de l'espectre radioelèctric. Miquel Estarrona va dir al començament de la seva intervenció que volen el recolzament parlamentari per defensar el dret a la informació. En opinió de Rosa, les ràdios comunitàries, l'anomenat el tercer sector, està discriminat a l'hora d'exercir el seu dret a comunicar i informar. Una cosa molt greu, donada que la comunicació és un dret bàsic i una necessitat social, si aquest dret es porta a l'espai públic. Recolzant-se la llei general de mitjança espanyola de març de 2010, en legislació autonòmica i comunitària, va subrejar que tota la ciutadania té dret a usar l'espectre radiofònic, que les ràdios comunitàries són part d'aquesta ciutadania i que la legislació els hi reconeix aquest dret. Després de 30 anys escoltant com som il·legals, és hora, és hora que el propi estat reconegui que s'està esgotant incomplint la llei. Va dir referint-se a la llei de 2010 que concedia al Poder Executiu el plaç d'un any per regularitzar tota ràdio comunitària que estigués en funcionament abans de gener del 2009. Halabedi i tas, Tastas, per exemple, duen gairebé 30 anys amatent. Va recordar també que la regulació de l'espectre radioelèctric, en base al reconeixement dels tres sectors públic, privat i comunitaris, és possible. De fet, va citar els casos d'Uruguai i Argentina, que donen un terç a cadascun, i a l'Estat francès, que reserva un 25% del dial a les ràdios comunitaries. Who might wear shoes or an no, this inconvenience... Se va criticar així mateix que només hi hagi 11 llicències de 34 reservades a l'emissió en Euskara, reserva amb trampa, ja que se poden considerar insuficients les propostes fetes posant aquestes freqüències a l'emissió en castellà. Agus Hernán va tancar la comparat Xensa demanant que se garantitzin les reserves per la llengua euskara, que emetre en aquest idioma se valori correctament. Avui són 10 punts sobre 200. A la vegada que va insistir els parlamentaris a crear una ponència parlamentària que, en presència de tots els agents implicats, impulsi el debat i una llei audiovisual pròpia slippers are far far Fido got up off the floor and he rolled over and he looked me straight in the eye and you know what he said? Once upon a time somebody say to me this is a dog talking now, what is your conceptual continuity? Well I told him right then Fido said it should be easy to see Franz Zappa, cantant, guitarrista, compositor i artista satíric estatounidanc, que nos deixava aquest passat 1993. You can't say that. He said. It doesn't and you can. I won't and Originalment es deia Frank Vincent Zappa, compositor de música sinfònica i de càmera, músic de rock, cantant, guitarrista, director de cinema. Bé, ja hem arribat en el final de Es criticant d'avui. Ja sabeu que tots els programes de Ràdio 77 els podeu escoltar més o manco un dia després de la seva missió en format podcast a la nostra plana web. Bon anam posant el punt i final a la emissió. Uh, ho feim. La uh, música d'una banda que estarà actuant ara d'aquí molt pocat, ho farà en Esmolinó, en Esmolinó no, això és un camp de futbol d'Astúries en Esmolinà de Palma a partir de les, doncs pues, des d'allà, des de les 9 acompanyat de La Vereda i de Wonder Brass Són amics i la veritat que mos fa ganes pinxar sa música de Dinamo amb una cançó que es diu El Flaco Escafandra que d'alguna manera a mi me recorda a uh, futbolistes um, alts, un poc pelandrosos, uh, cabells llargs... Vaja, tal Frank Zappa, i d'imaginar-vos en el Frank Zappa a un camp de futbol corrent per l'extrem, corrent sa banda, diblant-te un, diblant-te un altre, i d'així és com jo m'imagino en aquest El Flaco es Escafandra. Res, que si escoltau el programa de quina estona, aquests dinamos estan actuant en el Molinà. Gràcies per sintonitzar Ràdios Alternatives, Ràdios Lliures, Ràdios Comunitàries i, a més, Ràdios amb importància que creuen que el futur intercultural d'aquesta terra passa perquè no hi ha cap cultura millor a les altres, perquè tots com plegats, però, sobretot, perquè ens sentim orgullosos i respectuosos de que tenim llengua pròpia. La llengua catalana. Salut. Escafandra, querido, era un tipo más canudo. Era más que un amigo, era casi un hermano. El primo Escafandra, querido, era macanudo canudo. No se lo recuerdo así.